Розділ 14 дат. Я тут. відгукнувся він. Ти знаєш, хто ти? Я вбивцебот 2.0. Відповів я, а тоді згадав. Ой, точно. Не маючи можливості щось чути, бачити і вловлювати, хоч якісь вхідні сигнали, я втратив орієнтацію. За відчуттями нагадували, як я завантажив себе в систему бойового корабля компанії, щоб допомогти боту пілоту під час нападу розумної вбивчої програми. Але того разу корабель наче став моїм тілом, яке я ділив з дружнім ботом-пілотом. А тепер я ніби застряг у боксі сховища. І ще цього разу розумною вбивчою програмою виступав я. Дивно! Зненацька в мене з'явився відеосигнал, схвильоване обличчя мене, яка зазирає в одну з таємних камер дата. У якийсь момент мене ті таємні камери дратували, але я не пригадував, чому. Отже, я мав доступ до певних частин свого архіву пам'яті, але не до всіх. Зараза. А мої медіа? Ні, стоп. Деякі ще доступні. У своєму боксі сховища, який насправді був відносно дрібною частиною датових архівів, я відшукав кілька нещодавно використаних файлів, здебільшого серії злету та занепаду місячного святилища, оріону захисників часопотоку, а також датових улюблених відкривачів світів. Крім того, у поточній архівній пам'яті в мене наразі відбувалося завантаження, і фактично це все, до чого мені зараз був потрібен швидкий доступ. Виконуючи роль убивчої програми, я матиму обмежене місце сховища і пам'ятаю, що Дат і я версії 1.0 трохи хвилювалися, що я забуду, хто я, і почну атакувати все навколо в випадковому порядку. Так, я і сам цим трохи переймався. А мене сказала «Привіт, ти там? Бачиш мене?» Три секунди пововтузившись, я таки знайшов спосіб проникнути в місцевий потік і комунікатор Дата, і відправив її «Привіт, Амено! Так, я тебе бачу!» А мене виглядала не дуже втішеною. Як почуваєшся? З тобою все гаразд? Я бачив, що з нею ще розмовляє Дат, але не міг підшукати правильний канал і підслухати. Та добре, дате, добре. сказала Амена. Вертмехо, Дат каже, що тобі вже треба відправлятися. Будь обережним, гаразд. Я втратив Аменін відеосигнал, а тоді Дат сказав. Я зараз переслідую корабель-розвідник Барашестранзи. Вони намагаються налаштувати контакт через комунікатор, але я не дозволяю. Він надіслав мені стиснутий звіт про останні зміни стану. Отже, інший я, Оверс і яго, перебувають у космічному доку. Ух, ситуація не ідеальна. Дат продовжив. Видно, вони намагаються знову залякати мій екіпаж і змусити мене заново інсталювати ворожу контроль систему. Але я можу надіслати тебе в їхню систему комунікатора через вхідне з'єднання. Почалося вагання тривалістю в однодесяту секунди. Ти готовий до запуску? Розумієш свою вказівку? Очевидно, відколи Дат створив копію мене, дещо відбулося. І Дат має рацію. Він не може ризикувати контактом через комунікатор, навіть щоб отримати розвіддані. Якщо ворогам вдасться пригрозити вбивством екіпажу Дата, вони зможуть керувати ситуацією, а нам варто будь цього уникати. Я ж не якесь людське немовля Дати, і пам'ятаю ту срану вказівку. Я сам допомагав їй писати. Ти не полегшуєш ситуацію, сказав Дат. Дате, можеш або влаштувати собі екзистенційну кризу, або повернути свій екіпаж. Тому обирай. Приготуйся до запуску. З цим не все так просто. Бо щойно я прибуду через комунікатор, то муситиму хакнути потік розвідника. Якщо там діють фільтри з властивостями, які ми не врахували, або якщо протягом того короткого контакту він завдав Датові ще одну вірусну атаку, можуть виникнути проблеми. Я очікував щось відчути, наче якийсь рух, або побачити, як десь пробивається світло – Щось подібне показали б у серіалі. Мені треба, як мога, швидше з цим розібратися. Не знаю, скільки я протримуюся без доступу до свого довготермінового сховища. Але нічого подібного. Аж тут зненацька моє існування стало кодом комунікатора. Від такої несподіванки мене охопив шок. А тоді я зрозумів, що це воно. Треба рухатися. Я зовсім втратив орієнтацію і на мить загадався. Може, всі люди цього разу таки мали рацію, і це жахлива ідея? А тоді розпізнав рядок коду і мене перемкнуло. Я перебував на борту розвідника у приймальному буфері комунікаційної системи. Щойно перед тим, як контакт обірвався, я дістав свої файли з датового підрозділу. Тепер мені потрібне безпечне тимчасове сховище». За допомогою протоколів і приватного коду, який вдалося поцупити з постачальницького транспорту, я злепив докупи заголовки текстового пакета повідомлень на кшталт того, що комунікаційна система надсилає внутрішню, перевіряючи активність своїх підключень. Для системи безпеки він має вигляд згенерованого в ній же повідомлення. І за його допомогою я прослазнув разом зі своїми файлами крізь фільтри. Я міг піти на пролом, як убивча програма «Палісаду» на борт бойового корабля компанії. Але тоді б вони про мене дізналися Убивча програма може подолати захисти системи багатьма шляхами, але якщо Дат певен, то первинна атака ворожої контроль системи пройшла не через комунікатор. Як тоді вона потрапила на борт? Тож, опинившись у середині, я першим завдав удару по варт-системі. Щось, напевне, ворожа контроль система стерло її до ледве активного рівня, видаливши всі архіви відео і аудіо. Уявіть, ніби опинилися на прокинутому транзитному кільці з гігантськими лунками, залами посадки-висадки або в ТЦ з відділеннями для гостелів, крамниці, офісів, але все воно порожнє. Або ні. І все ж таки програма, тож насправді вона мала зовсім не такий вигляд. Я прикинувся одним із процесів техобслуговування вартсистеми і створив підрозділ для своїх файлів. Я укріпив його і так почувався вже більшій безпеці. Якщо дійсно почну забувати, хто я, то можу повернутися сюди, щоб згадати – Перш ніж почати свій прогром, я мав перше дістати розвіддані, друге дізнатися, чи датів екіпаж тут, третє а тоді вигадати план, як їх звідти врятувати. Так, я теж думав, що третій крок буде непростим. Тепер я мав очі, тобто камери варт системи. Структура Баришстранзе на відміну від страхової компанії, що колись мною володіла, не настільки підтверджувала правило фізична приватність породжує проблеми, але була близько до того, Перемикаючись між точками огляду, я зрозумів, що мені складно впоратися з напливом даних і тлумаченням зображень. Хоч я і так позичив трохи простору обробки у оверсистеми. Видно, органічні частини мого мозку мали трохи більше навантаження, ніж я розраховував. Але я міг тимчасово відімкнути сигнали з багатьох камер, бо вони показували мені безлюдні каюти і коридори. Я відзначив пошкоджені затвори, перегородки з ознаками обстрілу енергетичними гарматами. У медичній секції на платформі лежав мертвий ворог. На ньому виднілися три жахливі сліди від пострілів в обличчя і груди, дуже непрофесійних. Я перевірив вестибюль головного шлюзу і побачив там ще більше трупів. Двоє ворогів, а інші – загиблі в уніформі бареши А іще броньований вартмех із відбитою головою. На цьому кораблі є хоч хтось живий? Тоді я перевірив місток, і так, там були інші вороги. Восьмори сиділи за моніторинговими станціями і напружено роздивлялися завислі дисплеї, де сенсорний сигнал указував на поступове наближення дата. Ці виглядали майже так само, як наші вороги, лише наразі не такі мертві, а з сірою шкірою та кислявими тілами. Але ті інші носили захисні костюми і шоломи, а ці мали на собі більш звичайний людський одяг: темні, зелено чорні штани, куртка, чорна сорочка з коміром. Зуття в них було з важкими протекторами для грубого планетарного рельєфу. Волосся теж було більш-менш нормальне. Рудувати коштанові тонкі кучері коротко стрижені. Вони пробурмотіли щось іншому ворогу, тоді взяли такий самий твердотілий планшет, як у наших ворогів. Я відчув дещо краєм зв'язку варсистеми і з рештою корабля. Щось водночас дивне і знайоме. З'явилася ворожа контроль система. Часу на збирання розвідданих у мене вже особливо не було, тож я повернувся до камер. Перевірив нижній житловий відсік екіпажу, побачив ще більше мертвих працівників береже більше ознак перестрілки і ще двох мертвих ворогів. Тоді знайшов велику кімнату відпочинку, яку зайняли семеро нерухомих людей. Їх кинули всередину, поклали на підлогу і дивани в позах, яких жодна людина не набула б добровільно. За відсутності дронів я не міг роздивитися обстановку з додаткових кутів, але камерою вдалося наблизити зображення. Схоже, всі дихали, але непритомні. «Ні, зачекайте». Я помітив слабенький рух м'язів, сіпнулася повіки. Вони не були схожі на сонних людей, радше дія наркотиків, а ще стазисних полів для контролю натовпу. Подібний вплив можуть також мати імпланти, як ті, що вели три раси. Ніхто з людей не був у бойовому спорядженні, але четверо мали на собі різні версії уніформи барише странзи. Інші троє. В одного була синя куртка, але він так скрутився під стіною, що логотип розгледіти не вдалося. Ще двоє мали на собі звичайний одяг, один у вільних штанах і футболці, яку люди вдягають на тренування, не схожі на корпоративних працівників на робочому місці. Вони мали вигляд членів екіпажу корабля, який вивчає і створює мапи далекого космосу, іноді доставляючи вантажі та або звільняючи корпоративні колонії. Ніби не очікували, що потрібно буде цей корабель покинути, тож їх застали зненацька. Я зібрав усі дані, які міг, і прогнав швидкий запит у просторі сховища, який собі вкрав. Звірив його з ідентифікаційною інформацією екіпажу дата в божиках збігів, ваги, зросту і волосся, шкіри. Результат – імовірність 80%, що я дивлюся на Мартина, Каріме і Турі. Але де інші? Інших немертвих людей на борту я не бачив. Вони можуть бути в купах тіл, для візуальної ідентифікації яких мені бракувало точки огляду. Але ці троє були немертві і я поверну їх до дата, хай там що доведеться зробити. Залишалося придумати як. Я перевірив коридор ззовні і усвідомив, що зосередився на живих людях і пропустив вартмеха. Він був стаціонарний, досі в повній броні, і стояв, судячи з усього, завмерши біля дверей в кімнату відпочинку. Я переглянув його статус у залишках вартсистеми і побачив, що йому наказали припинити дії і не рухатися. Браховуючи те, що клієнти досі живі в каюті відпочинку, модуль контролю не вбив його. Поки що. Було дивно бачити вартмеха зовні. Я не дуже і бачив інших вартмехів, відколи докторка Менса мене купила, але в цій версії мене реальність була сира і близька до поверхні, без пом'якшувальної мембрани між нами. Задав, як це отак стояти. Воно все зберігалося в уривчастих файлах особистого архіву, який я мав із собою. Наскільки безпорадно він... я почувався. Фу, мені дуже хотілося подивитися трохи медіа, але часу на це просто не було. Хоч доступ до медіа трохи допомагав. «Вартмех – це ресурс. Їм не страшна більша частина вбивчих програм, але я зовсім не такий, як більша частина. Я знав, що можу захопити його, якщо захочу. Я не хотів. Гаразд, тоді спробуємо так. Зі свого місця в вартсистемі я ініціював підключення і заморозив модуль контролю Вартмеха, щоб жодні мої дії випадково його не зачепили». Я побачив, що привернув увагу меха, він знає, що хтось ініціював контакт. Я надіслав старий ідентифікатор компанії. Система, система, мех прийом. То був не варт мех компанії. Він мав іншу конфігурацію, але я знав, що він упізнає вітання як протокольне, а не асоційоване з утворенням ворожих чужинних решток. Коли минуло чотири довгі секунди, він відповів: Система, мех прийом, представся. Я міг збрехати, що я збереши странзи. Будьмо відвертими, зважаючи на те, як часто я звинувачую дата в брехні, я і сам багато брешу. Тобто, дуже багато. Але зараз мені не хотілося. Я сказав, я не керований вартмех, який працює спільно з озброєним транспортом, що переслідує цей корабель, з наміром повернути загрожених клієнтів. Наразі я присутній усередині вартсистеми цього розвідника як убивча програма. Він не відповів. Скажу як вартмех, що в таких умовах це чи не останнє, що ти хочеш почути. Крім того, вартмехам зазвичай не дозволяють комунікувати між собою, тож йому не хотілося діяти не за протоколом. Я додав, «Це все передбачено в протоколі, просто поговори зі мною». Запала ще три секундна пауза. «Я не знаю, що сказати». Це мене підбадьорило. Тут я без сарказму. Минулого разу, коли я намагався розмовами переконати вартмеха мені допомогти, він тільки ще рішуче налаштувався мене вбити. Але то був бойовий вартмех, а вони всі мудаки». «У найближчому до тебе відсіку троє моїх клієнтів», – сказав я. «Чи ти не бачив інших?» Я показав йому фотографії решти членів екіпажу «Дата». «Наразі вартсистема не функціонує, але в мене в архіві є відео», – відповів він. Йому було значно зручніше видавати інформацію, ніж думати, що казати некерованому вартмеху в формі вбивчої програми. Він надіслав мені два кліпи, а тоді зробив короткий конспект про них, бо звик звітувати людям, які вічно не розуміють, на що дивляться». Вороги силоміць перевели на борт вісьмох неідентифікованих людей, але п'ятьох із них висадили орієнтовно о 22.60 за часом корабля, коли ми перепід'єдналися до космічного доку. У першому кліпі я побачив, як екіпаж «Дата» всіх вісьмох тягнуть на борт через повітряні шлюзи. Більшість були напівпритомні. У другому групу з п'яти людей виштовхували з корабля в повітряний шлюз. І так, на цьому моменті мені стало зле. Але статус корабля в метаданих показував, що Вартмех не збрехав. Корабель на той час був під'єднаний до доку. Також за ними пішли четверо ворогів. «Ти знаєш, куди їх забрали?» – запитав я. Цього разу він увімкнув мені аудіокліп із двома ворогами, які розмовляли, проходячи повз нього коридором. Вони послуговувалися сумішчю мов до корпоративних часів, які перед тим ідентифікував Тяго, але в хаб-системі був завантажений переклад, і Вартмех стягнув його собі в архіви. Він підсумував. Вороги вживили людям пристрої, схожі на модулі контролю. Невикористані пристрої в них закінчились, і вони повернулись до космічного доку, щоб відправити на поверхню всіх людей, яким їх не вистачало. Мабуть, логічно, що пристрої закінчилися, якщо вони вороги і ідіоти, і не очікували зіткнутися з Датом і його екіпажем. То втікають і всі люди мають імпланти, через які не можуть рухатися. Саме так. Новини не найкращі, але корисно це знати. Які ще дані про недругів ти маєш? Він відправив мені ще набір аудіофайлів і пояснив. У них виникли складнощі з встановленням якогось неідентифікованого об'єкта на двигун розвідника. Бота пілота видалили, і він не міг допомогти. Сталося щось катастрофічне, їхні плани провалилися. Їм була потрібна зброя, щоб відбиватися від майбутніх проривів у цю систему. Спроба отримати її зазнала краху. Я увімкнув відео, щоб підтвердити вартмехові висновки і через камеру перевірив двигун корабля. Так, виглядало паскудно. У них були такі ж чужинні рештки, як і ті, що припеклися до датового двигуна і розплавились, але ці висіли збоку, якісь розбухлі. Зверху корпус двигуна втратив барву, а з моніторингових станцій в інженерний потік рівним каналом лився сповнений помилок-код. Тож, підсумую, вороги невміло встановили чужинні рештки на двигун, і через це розвідник уже не може подорожувати кротовинами. Також група, призначена для дата, втратила над ним контроль, і тепер гігантський озброєний транспорт блукає системою, жадаючи помсти. Бардмег продовжив. Примітка на борту недруги між собою сварилися. Отже, вони розділені мінімум на дві фракції, і цю ситуацію можна використати, щоб урятувати клієнтів. Він надав мені ще трохи інформації, здебільшого розмов, почутих у коридорі і на містку через камери вартсистеми. Я погодився з аналізом. Схоже, у керівництві ворогів є фракції з різними цілями. Одна група не знає, що робити і як реалізувати їхній план, доки вони не отримують дата. Інша, яка, мабуть, досі на поверхні, хоче скоротити втрати і зайнятися чимось іншим. «Вони постійно говорять про розповсюдження чогось серед людей? Йдеться про зараження чужинними рештками? Вибач, не володію такою інформацією», – відповів Вартмех. <хух> «Ми весь час вважали, що імпланти, хоч і є старою, нудною людською технологією, пов'язані з зараженими чужинними рештками». Зазначена не заперечувала цю теорію, але мені потрібно більше розвідданих. «Запит. Чи не маєш ти даних щодо розміщення або ситуації Вартмеха-2?» Запитав Вартмех. У мене виникло неприємне відчуття, що я знаю відповідь на цих запитання. З ким Вартмех-2 контактував В Востаннє він контактував у космічному доку з тактичною групою клієнтів. Контакт було втрачено. Вартмеха один знищили, коли недруги пробилися через затвор. Він повагався 1,2 секунди і додав. «Я Вартмех-3». Мені дуже хотілося збрехати. Я бачив того Вартмеха в датовому оновленні статусу перед запуском. Але я хотів, щоб він мені довіряв, тож мусив сказати правду. Вороги залишили Вартмеха-2 в космічному доку після того, як змусил одного з твоїх клієнтів наказати йому припинити дії і завмерти. Його вбив власний модуль контролю. Вартмех не відповів. Тоді сказав «Дякую за інформацію». Один із сигналів ледживої варцистеми відповідав за стеження за містком і вловив там для мене коротку розмову. Прогнавши її через модуль перекладу, я зрозумів, це обговорення того, як обставити аварію двигуна так, щоб виглядало переконливо. Вороги не могли сконтактувати з датом і розповісти про зарушників, тож хотіли, щоб він сам схопив розвідника і пристикувався з ним. Так вони могли б змусити його здатися через екіпаж. Я запитав у вартмеха-3. «Бот пілот човника ще активний?» Мені не вдалося його відшукати, але, можливо, він ховався. Його знищили, але у мене є модуль пілотування. Правда, поганенький. Те, що він визнав переді мною останню деталь, гарний знак. Якщо мені вдасться звільнити людей, зможеш доставити їх у човник і геть звідси. Вас підхопить транспорт, який йде за нами на хвості. Було важко про це просити. Неможливо довіряти іншим вартмехам, коли знаєш, що люди можуть наказати їм що завгодно. Довіряти вартмеху, якого інший некерований вартмех намагається також зробити некерованим ще гірше, навіть якщо ти сам є одним із вартмехів у цій ситуації. Я радів, що мій модуль оцінювання загроз залишився в тілі, бо він би метафорично обісрався. Вартмех не відповів, і я повторив допоможеш мені врятувати людей. Модуль контролю тримає мене в режимі завмерти й не діяти. Відповів він, досі ввічливо і не наголошуючи на тому, що я мав би і сам знати. Якби міг, він би повернувся. І наскільки це до скреготу зубів – очевидна річ. Я вже вивчав варіанти з варт-системою, пробував визначити, чи зможу через неї скасувати дію модуля контролю і анулювати наказ. Мені довелося б спочатку виконати перезапуски, перезавантаження. А це неможливо зробити потайки. Ворожа контроль системи дізнається, що в системі хтось або щось є. Крім того, приймати накази від некерованого вартмеху у формі вбивчої програми або зав'язувати з ним дружбу точно належить до категорії «заборонені для вартмеху в речі», тож модуль контролю може все одно його спалити. Залишався єдиний варіант – і м'які натяки тут не діли. «Я можу вимкнути твій модуль контролю», – просто сказав я. «Я не мастак у таких речах. Навіть мен це не мастачка в такому, зважаючи на те, що сталося, коли вона мене купила». Я просто знав, що це має бути рішення самого Вартмеха-3. Я це зроблю навіть, якщо ти мені не допоможеш. Але я сказав забагато і зашвидко, і зрозумів це, щойно промовив ці слова. Він дав мені готову відповідь із буфера. Я не володію такою інформацією. Так, я й сам собі не кинувся б одразу довіряти. Потрібен інший підхід. У нас не було часу, щоб я показав йому 35 тисяч годин медіа, та й все одно я не мав доступу до свого довготермінового сховища. Крім того, це спрацювало на мене, а я знав, що сам дивний, навіть як на Вартмега. Можливо, він би більше мені довірився, якби ми краще познайомилися. З файлів, які взяв із собою, я дістав кілька нещодавних спогадів, змонтував їх докупи і додав наприкінці один корисний пакет коду. Надіслати. Help Почитай оце. Він прийняв файл, але не відповів. Я перемкнув увагу знову на незнайомі канали, переплетені крізь системи корабля. Більшу частину стандартної архітектури було переписано. Я діяв обачно, бо, здається, ворожа контроль система поки що не знала про мою присутність. Я залишив кілька пакетів коду в стратегічних місцях, включно з групою з 12 ворожих дронів, які перебували в режимі очікування біля головного затвора. Я перевірив системи контролю містка і знайшов код, за допомогою якого вони приховували своє наближення від датового сканера. Він мав рацію. Код подібний до того, яким вороги захищалися від моїх дронів. І навіть близько не такий дієвий, як фізичні щити ворожих дронів. Я змінив кілька ключових параметрів, щоб вороги більше не могли застосувати його для корабля. Я знав, тобто мав потужні докази, що вороги активували імпланти в і раси через твердотілий екранний пристрій, схожий на той, яким користувалися на містку розвідника. Якщо через імпланти ті люди не можуть рухатися, має бути якесь активне з'єднання». Але мені доведеться підступити некомфортно близько до ворожої контроль системи, чия присутність на цьому розвіднику наразі здебільшого теоретична. Якщо під здебільшого теоретичним розуміти те, як я перечепився через величезний слід руйнування в місті, де вона прорвалася крізь системи корабля. Я знав, на якому каналі на борту дата діє в той твердотілий екранний пристрій. Тому спершу перевірив його. От і вони сім з'єднань. Тепер треба зробити справу так, щоб не вбити нікого з людей. Я виділив окремі шляхи і злегка смикнув за один. Одна людина в кімнаті відпочинку сіпнулася. Поки що нормально. А якщо я обірву з'єднання з імплантами до того, як ворог відправить команду через екран, вони прокинуться? Точно я знав лише, що як не впораюся швидко, вороги можуть застосувати вимикач і зупинити їм серця, як робили з расом. Втратити так одну людину вже було сумно. Втратити сімох, включно з, можливо, єдиними вцілілими з екіпажу дата, такого просто не станеться. Я повернувся до з'єднання з Вартмехом і сказав, «Я знайшов зв'язок з імплантами, через які люди не рухаються. Якщо допоможеш мені, врятуємо всіх клієнтів». Щось наблизилось, я обірвав зв'язок. Саме вчасно, бо через п'ять сотих секунди мене знайшла ворожа контроль система.